کو مولانا زین اللہ سے دور تفسیر قرآن دا بہانوے نمبر کیسٹھ جبہ مسجد امیر معاویہ محلہ حٹک سوال دیر کی ستمبر دوزارات کی شہر دید ملاوی دو پتہ ایسا تی بشاہ دی توید سنت کیسٹھ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلازا نسلی مین چوک جنگیر آراد سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو پدی مقام کې مقابله د موسی عليه السلام د جادوګران سره غلبه د موسی عليه السلام ایمان د طاهرانو او بیا د غي شجاعت او مومنانو ته بشارت ولقد ارینا هو یقینا اخوذ المنکران تا آیاتنا كلها ارفع المعجزات طولا فكذب و د تکذیب کو انکار او کو قالا اوذو وی سیاست ته خبر واړو لغه سر اوس خلق یوځه کوي کته مونږ در خپل ملک ولا کنه واسي کینه خلق ته زین تدارا ولي چې و خلقه کړی زنا علي ملک دان علي دا به وسو یو خلک کوله لاکی د خرابي او دا چللو آغه چللی قالا اجیتنا قالا وی فرون طاره تکڑی مونږ تا اے توخری جنا چوبا سی من د خپل ملک نا پجادوس پجادوس یا موسی منبر دی پشان تا جادوګر راولو هنه ټمو کاررکا مناظره سره کوو مقابله سره کوو فلاناک ینکا بیسهریم مثلیہی نو اما منبره تو تعالی پجادوس را پشان د دی ته جادوګری مونږم جادوګر راولو فجعل بیننا و بینک موعدا وګر دوا د مونږه استامیس کې وقت مقررو لا نخلفه مونږ بهم خلاف نه کوو ولا انتو نتو مکان سوا زې برابر موصلی سلام وو تو فرمایل موعدکم یوم الدین مقرر وخت تاسو ورځ دینت ورځ خوشاله دا, دا وګوره خلق اکثر د خوشاله کی او موسی و حارون علیہ دو رغم کی او هارون علی السلام اغي تر دین دوه رقم دې منازري کیا قالله معکم یو موزی نه و السلام سلام مقرر وختستاه د خوشهلي ده اشاره نافوخه او داې جاه بي چې خلک په و د سا کې په توانل لا راونو اوولدو فونه په جما کې د جمعکو خپل چلوواله بیا رالو قال له هم موسا دیته کسانه چې مخ یو د موسی علیه السلام له نصیحت کی ته ګوراه داخذو ده الله تعالی طرف نارغله ما او ما سره چیر چاډم کوي خراب نو نبيات کړه موسی علیه فرمدید را دا یو کی نو دي جادوګران کې اختلاف واقعیا شو په لومړي کې اختلاف راوي چاوي حق دی او چاوي په ټی جرګیو کوي ا دانت دا کدا سړی خالص شوبد بیا ایمان نورو ښا قال لهم موسی وی دیتا موسی علیه السلام ویلکم وحلاک شی لا تضطروا على الله کذبای مجړوی په الله باندې دروغه او یصحتکم الله مو به په عذاب ترا وقد خابا من افترا او لیکن انا امید دی اعثو کو افترا دي جوړې په الله فتنا ذو اختلاپ غدي په خپل کار کې په خپل کې واثر النجوا او او کجر جرغا قالو وی دی فرعون یانو إن هذاني لصاهران إن هذاني لصاهران دا إن هذاني ذا إنا من المستقل دی إن هذاني لصاهران يجنن ذا جادو غردي ذا دوال اغا جادو غردي إن هذاني لصاهران يقينا جادو غردي یری دانه او یوره جا کوم او دی اراده کړی دا یو باتی تاسو لره دملي تاسو نا ان هازان لسا هران ی دا ان مخفف من المسقل شی سم مطلب دا ان فمانا دا ان ثراوی دا ان فمانا دا ان ثراوی نو دا اده حروف مشباب الفعل ندی او ددی ان د حروف مشباب الفعل نچی دا دې اې څه منسوبي خبر مرفوې نبيات دې کې حاضرې نه پکارو ان حاضراني لصاهراني دغه مفسرین دا جوابونه دکر کړي یو جواب دا چې یو کې رات پکې حاضرې امشتا ان حاضريني حاضرنم ويرې شي او حاضريني مېل شي دا کدا هو دا نه وي قاعده دا او دا نه وي قاعده هو دا کلیاني دا هو اکثريه په کلام د عربو کې ډېر دا شي وې دي چې ان داخل شوي دي او اغي اډو اغي ته اغان منسوب کړې ده نه لکه څنګه چې د عرب پاشار او کراوي ان اباها او ابا اباها ان اباها دا غبلار او ابا اباها او دا غي د پلار پلار نو ابیها ابا ابيها په کاله ابا ابيها مضاف مجرور ايوه او دا غلطا کہتا نا سب ورکڑی دی اِنَّا عباها وَعَبَا عَبَاها قَدْ بَلَغَا فِي الْمَجْدِ مُنْتَحَاها اغیف صحاوت کے غا انتہا ترسید لی دی نو دا قواعد اتصری دي دا کلین دي دویم جواب دریم ام دا چی کل دا ان مخفت من المسقل شکن نو دا بیا عمل نکی پشان دا ان اِن هازانِ لَسَاهِرَانِ او دی لساہران با ندالام دا تاکیب دا, دا پار زکر آگلے چھ فتح اولے ان چھ دا این مخفت من المسقل دا این نافیہ ندے نا یا باز وئی انہا زانے لساہرانے کھ دا ان مخفت من المسقل شی نمانا بیدا چو شی فتح کیک سرا دا دوالا جادوگران دی یا دویم دا چھ دا این دا, دا مراد ما نافیہ دے این هازانې او لا ساحرانې کدا لام په مان نه الا یعنی ندې دا دواړه الا ساحرانې مگر دا دواړه جا د وګران یا دا ان په مان نه دغه امر دی وې او دا دواړه د وګران دی معنی بیا دیو تمتحان کې را نیږو له ښا این هازانې راشي این حازانی لساہرانی کی نحوی تحقیقو لکے نوشی بیدلہ غنڈے مانی او دا غن ترکیبونا دادلہ یادی یا ان مخفت میں نلمساقل دی کدا ان مخفت میں نلمساقل شی نبیاخو او حروب مشبابل پیل اسم منصوبو خبر مرپو واری دلتا حازینی پکارو دلته حازانی دی قالو ان حازانی لساہرانی ایکنن دادوارا جادو گردی یوری داې دی غواري چېباې تاسو من عرض کوم داې خپل ملک نه پختل جادو سره ه داهغلی او په جادم وباې و خبربا او زور دی د له ختمي اوه فرعونسونه په شوخه فرون خلکو تهی دا موسا له دیبد ل و خبا ب تاري قاې او بوزی تااسه طریک غواه غوره طریک او زور دی د لګ وړی موسا هاو. اجمي هو قائد کوم کلاک شیخ خپل چهل او را اورا شپس پستونو کې وقد افلح اليوم من استعلا او کامیاب دین اغه اغه سوګو چې غبريو مونته دا جادوگران رااله او بعد مفسرین ذکر کوي چې اول پدي جادوگرانو کې اغه پوئے جادوگران پوئے جادوگران اغه فرعون راوته دو جادوگرانو او چې کلهغ جادو ګران راله د مثال سرات سلام مقابلې نو هغی د باشا ته چونکې پر یاد کړ چې دا بهڅنچل مقابله او سره څنګه کو په داب سان په جادوګیر کې ډیرر غټ مشهو ددي پلار نیکوو غت جادو ګرانو دکه د مثال اسلام د قور د جادو د کوړو منترو او د مې ځ اپناې دو ودارنګي پیرون اغي توجہ ما پدې کړی کې او یو دوه ملنګان راغلي جوړه څنګه لیمه ها او د دې علاج کول واړي یي غمه کوي او ګوره غفر یو کون ټیل چې وی غر دینه د هاته جوړ شي او پیرون ته خستر کې جهام مخه کړی اگرې فوګډ ورشي وو او یې کتا زره دینه تاسو کو زره دین اخلاص کما تاسو په بډې نام در کما د ایڈوارد جادوګرانو چې دا خبر وره دو وي دې خپل مور خو اتراله چې امه موري مونږه سوږه مونږه نې کاه پلاره اغا خلوې جادوګر تیر شویو نو هغه خپل واجب کول کول هغه خپل نې کې خپل پلاره په خوب کې او دې دا هغه نه تپوس وکړه چې ګوره ټول کار دا هغه په کونټه کې دیوته وي نو ته کوې اے بابا دې رښتونو خبر ګزې ته لید ته مونته رښتیا لوي وایا دې سره مو کو, کو, کو, سرنو کو. او تا مونگ دا اصل حقیقت نخبر اکا چه دا جادو دیو کنا دا قدرت سنخی دی که دا قدرت نخی چه مونگ خبر او منو نو آغا ورد تا خبر او نکا و سریب دا خبر او تاو کا چه گورا دا دین نخی دا دا چه تاسو چرتا او گورا که دا سردی سا و دشو چرتا دا کونتی تاسو را کبزه کنی شوا بس پوشش بیا جادو بیا تاسو گتلی دا تا کس تاسو پلیت نک دی مکان دا یواز محمد صلی الله علیه و دو کونټه کو دا ځوړان دا دی لړو او ځنګه کونټه دګوتکه نه جدرا شو اخرې په ناره کوئی کو د جوړه شو او سړی راو دا angle ها سړی ډیر کار شو او دی یقین دا وګ چې دا وسو هدایت یافته کستې دادا نبوت قطعی نه را او پلا ورو ته وک او دی فاطمه چې دی وبيام عزتي ودارنګي ا دي اغه کونته کوشش کاو اغه اج دها جوړ شو پدیبا نه حمله او کا لو پدیو جادو او په معجزه کده زیات فرق پرق دی علما ذکر کایو جادو کې او معجزات کې فرق دی لکه دا سحر جادو په لغت کې دا امر خف امر خفیتوي یو پټ چیز دی او په استلا کې سحر اغه عجیب غریب سیز او غریب سی توي دغه د حقیقت او کیفیت دخلکو د نظر نه پټي بیا د علماو په کې اختلاف دی چې آیا د سیر صح حقیقت شته او کنه کسرپ نظر نظربندی ده معتزله او متکلمین وایي دا دې اصح حقیقت نشته بلکې دا دې نظربندی ده جمهور علماو وایي چې سیر یوازې تخیل او د نظربندینوم نه دي کبا دې کلا کلا حقیقت می او دا پک با اذن الهیه او دا پک دی قران او حدیثم دلالت کړي امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیری کبیر کې هم ذکر کړي د سیر غاټ سام دی په باز سره پک دی اوسیز مکمل حقیقت بدل شي او بعضی کې حقیقت نه پر لیږي صرف نظر بندي او داند دا جادو یو قسم دی لکه نن سبا کوم دا مسمریه ده موغیره ده او سره قوت خیالیه پای اثر پریوزی نوغه دا سیر محض دا خیال بندې نوم دی او هغه سره کلا کلا کل نظر بندی خلق کایو او موجزه چې او فرارک دا الله په او دا موجزه چې دا بغیر د نبی نه بلکې په لاس نه ظاهریږي او موجزات هغه دنیا دنیاوالو د دې مقابلين عاجز ايو موجزات الله په لی د نبی په لی او چې سو کم اغاويني بل بداهت و تدا یقین راضي چې دا امر من جانب الله دی بلدہ دا جادو دا پار اصول دی خوائد دي اپا تعلیم و تعلم سر ازدکی د استاز نزدکی موجزد اللہ فیلی دا غیر که تعلیم و تعلم نیو دارنگی اگر صحر اگر که په ظاهری نظر کی بغیر سبب نمالومی گی خب در پردہ دا, دا غیر اضبابی او جادو او ہمیشا د بدکار و حلق پلا ظاهری او معجزہ دا د خاص خلقو په لاس باندې الله ظاهریه نو دا دا, دا, دا جادوگران را له جادوگران اگر پرهون را وسته دلته کیم الله تبارک وتعالى ذکر کیا نو چې کله جادوگران را له جادوگران ذکر کړي قالو یا موسی ائما انتلقیا و اما انکونا اول من القى بعض مفسرین ذکر کی دا دی ادب کو د موسی علیہ السلام یا موسی اے موسی علیہ السلام یا تو غردوا یا بمږ چوا والد هغه چانه غردیا قال بل القتاخ فلکارو تا کی تاسو غردره چجادو ګران خپل رسی هم تاګا نه غردولې ته د موسی علیہ السلام په خیال کې مرات لا چې دا ومنډه وای پړکی ير رااله چې څنګه د اخلاق ته متاثر نه شي او بیا زما کوم معجزې او بیا په ریښتینه چې دا اثر کی قال او موسی عليه السلام بل القو بلکې تاسو غردا وی او دا جادوګرام سونو پدې کې تقریبا اته خپل مفسرین ذکر کوي یو قول پکې دی چې مقدار تعداد د طاهرینو دا, دا ترو یو قول پکې دی د دې تعداد او یاو یو قول پکې دا د اتیه زړه کسانو یو قول پکې مفسرین ذکر کيده او یا زړه کسانو یو قول پکې ذکر کيده 30000 کسانو یو قول ذکر کيده نل کسانو یو قول پکې ذکر کيده 30000 زړه کسانو یو قول پکې دا 2000 کسانو او یو خپل پکېری دا 240000 کسان دي 200000 کا تلويح زر جادوګر روزته دا غي یو خپل لیدر خپل نمونو دا غي بیا دغه ځان ته ګروپونه وو د ګروپ لیدرانو پاره او ګروپ کې پټاونو کسانو دا ټول د موسی او هارون مقابله ته راغلي وو قالا بل القو وي موسی السلام بلکې تاسو ګرځاوایو رفیداه يبالهم نو د تغیرته همتاګانی وخیال کې راز لیدل ده چې د جادو د دینه د منډې ویا په او جسات تیرې کا پخپل لکې یرا خيفتم موسی موسی عليه السلام پړکې یرا تیرکا قلنا امغه ته لا تخف درمت انك انت الاعلى تبا پورته تب کامیاب او الق ما او اور دوت آغا تي يمينکا استا دی غلب کوله تویخه او القی ما فی یمینیکا تلقف ما صنعو تلقف غلب بیا چی دادی جوړ کړي دي تلقب لغوی معنی دا ده شیخ حسن غبی نجمی پشپد ملي د غالوا د پښو سره جوړ کو غلب به تي وستو ایت تلقب ویخه او القی ما فی یمینیکا تلقف ما صنعو ان ما نه او کودوسهاهیره یکنن چې دی جوکي دا چل د د جادوګرو دی او نه کا میرابی کې جادوګر کلم چ را شي چې کلهدي جادوګران وکته چ دا خو جادوونه دخ نو بس فول یاسهاره تو سچ جا دا پرتل جادوګران چې چې د کوونکې او چغې کا من نه بررب هاروونه موسا منګ ایمان له اړخه پربد هارون او د موسا دا هارورو موسی ولې وای زکه د دې په وجه ولې د تعارف شویغه دی یو شو کس مو شو او د دې په وجه ولې تعارف شویغه دا پولیسان هم پکې اخلي چې موږ د هارون او د موسا پربد ایمان له اړخه ਸੰکپت دی ادوارو کې حضرت شیخ وکالهان کې تقریر کوو په دې شرکیا ته په مزارونو په دې لګیاو په دې کې اوکص وو ا اگر اپاسے دو او ټوپه کې حضرت تمخامخ کو کدا باباگانو مثلا ګولې دراله شیخو ته که د باباگانو بل مثلا کې سړی زیبانه او د قران په پیدونه سورو کې اگر دکشت حق بغ ولال دی او راه په جړا یوه په هغه ایمان اورم چې کم ستاروب دی دا نور در کو ځای ډر پکان خلق دی تا د ما دین کولو کو نو د دې د خپل استاد تعارف کيه تعالو آمنا بربې هارون او دیر داسې خلک ښه د حضرت شیخ درسونه کې سټي او وی درسونه اوری د اړینو کات ګوري نباتي درسونه کوي د دې ته تفسیر قرطبی نے ای لیکا هه او زاد المصیر نے ای لیکا هه مگر اس آیت میں پھر بھی اشکال ہے اور احقر کی ایرائے ہے ته شیخ نقطدان شروع لګی احقر پکې دا وجدا خبر ادا سدا نتا لا چان دکړی دا غوا له ورکو بل سند مګډ وډوا څوک خپل استاد ایرای او 10 وجا دا حدیث پر روایتو کې دا اصول دی چې کم یو راوی خپل استاز نه خي ته تدلیس وایي څور تا وایي تدلیس د کراوې مدلس دی نو دا هر آغ روایت اغې نه قبل وي دي کې په دې روایت کې تدلیس دی په دې کې یو راوي دی مدلس دی خپل استاد پټایو او استاز مثال خو پشان د روحانی پلار دی چې خپل روحاني پلار پړي راګه صفاتي شبیا قالو مننا بیا ربې هاروونه موسا کالهمنم کاله و فرون تاسو ایمان نوړ په د مکې زما د اړ نه ان هولهکهبیرو کو مللهې دا لجادو تاسو مشر ک د تاسوه جادو فودلی او یاد ساېله او قدان نه ید کوم واررجړ کوم ز لاسنو پدل به wala tawalli banakum fi juzuin nakhle aw zawadakum tasu patanudak juruke tasu bad panthi kama tasu na bad laso pekat kama wala taalamuna ayyuna ashadu azaba wa abqa tasu la pato gi chal badalo kham wala taalamun firaun pe us tarike rawis thi wa firaun zalim ada khutar utud muqabali ta که کوم یو په مونږ کې صح صدع والا دی او هميشه دی ور تاسو وې دی کې کافرانو دره پاول په اول کې اوليا دي دره دره کې هغه کافرانو دره دره په اخر کې مجاهدين دي پراون ته ملته کاه وړیا کې تاسو کولی شکا ولا دي آزاد دی ایمان سره پکې نرتو براوي دی ایمان سره پکې غیرت رالو دی ایمان سره پکې سجادات رالو ود پراون ته چې تاسو کې کومه را لاس دي آزاد قالو دی وی لنؤثركا ارا ماجا مونږ تعالی ترجیح نظر کو پبندغه هغه چې کوم مونږ تراله مونږه ایمان ورو باقي مصی دین ذکر کړي چې ديدا پسې د پری وته پدې صدق یوته الله پاک د جنت اغازونه زاري می زاري خود لکھا هم یکلی نور شو پراون ته کو وی لنؤثركا مونږ تعالی ترجیح نظر کو مړه الانکې اقتدارو سره دی اعتې سره ده پووج سره دی پولیس ور سره دی قالو لن نوصره کا قالو نودیوي لن نوره کامونږطله ترجی نه د ل کووه پهبدله د غ س کې چې مونمت راغلیدي من نل باتې د کاره د نام والله او پاغ ده چې مونږې پیدا کړیو موږ پهله پاستان نه غوره کوومونږته الله غه دی فغځ پته پی سر ل کووه ما انتقا چترس ترسه صلق ان کے یا کسکے کولاز دے آزاد انما تقضی حاضی الحیات الدنیا اے مشرپا اے پھر اونا ستا پی صلق سل... چلی گی پا دی جن دا دنیا کے ستا پی صلق دی دنیا پوری لیمٹ دا اخوا ستا پی صلق یا نہ چلی گی انما تقضی حاضی الحیات الدنیا او گورا دی لکسات کی ایمان نہ کنا او دا ووک په الله سونه خبرې کولاو کې سونه کلک داوت چلیو فرعون ته داوت ورکیا او تا کو ثروت واه ته قران را ورسو چا ته خبرو نه کا دیغل 14 کې کافران دي لکه سات پسې د سو غړو هغه مؤمنان دي او نو لته ته ګړیر کړي نو لته اواز کړي دي بس ایمان روړو رو دی ایمان سره شروع شو ته ایمان سره دعوت سٹ شو او فرعون ته ولارد او د اخرت او د قبر خبرې ورته کیا او تاسو ورته واه تاسو قرآن اوراسو او تاسو چې د قبر آخرت خبرونه کا ها ډیره زنان شتا غی لګیاي مهنت کئ پنارینو کې خوښه کی مهنت کی ملګرو کې مهنت کیو د اخرت او د قبر او د حشر او د مرګ او د زن کدن او چې اصل زندگی د هغه جان دا د دا دنیا د ارتفاطی دی رنگرلیو په زمانه کې نه جانا ایدل ای ها ده چې جو به انداز بهر آی تغذيه ما ان تقاذ انما تغذي هذه الحياه الدنيا یګنن په سل چرګیستا پجون د دنیا کې ان امنا بربنا فرانتوي مون په پرب ربی ایمان رال لیا فرلنا حتایانا چبخنو کی مون ته زمون د خطا او اګه تا مون په مجبور کلو د په زور وروه شو جادو پته پر زور کاو واللہ خیر پر و ابقا فرعون وی اینا شد عذاب ابقا دیو تو وی والله خیر و ابقا اللہ ورد ہمیشہ او شاندارے چا چراتو خپل رپتا مجرم در پار جہنم دے لا يموتو فیا ولا یحیا نبہ ملکی گی او نبہ ځوندی کیگی لا يموتو فیا ولا یحیا نو چننملی او نبځوندی دا ولا څنګه لا يموت فيا ولا يحيى التبمل كيگمنا نبا ول جنده خوشالی د خوشالی جنبنیو ومن یاته مؤمنا چا چر تاگو کا با تيمان کې او املی کډی نه کا فوالائک لهم درجات العلى فوالائک لهم درجات العلى یکه ثانوته چې به با د اوو دونو نه نیروونه خالیدی نه همیشه به پایې کې وځلیکه جذا او منته او دادا دا بنده د اغ چا چې پاک ساتللی وګوره پیرون پ سر کې د اوباسی او پیون ته مخخڅګ عجیبه ت کریدي کړی او پون ته وی سره پ سرې نه مو نیرېږو ځکه دا خو الله قانون دی او په دنیا کې امتحانات رایخه دنیا خودی ده امتحانا تزه زکا تالی کوئی تیره آزاد بندو کی نئی دنیا نئو دنیا یہا جی نئی پی فا بندی وحامر نئی پی فا بندی وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلَى مقام آیت نمبر بہتر پوری پا دی کی ذکر د نجات د منترو د بن غر کې دل د پیران وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى او یقینا وه کړه وا موسی السلام ته ان اسری چې ته د شپې بوزا اسری د شپې بوزا آیا ته خیال کړې چې کم خلک د نبی سلام د معراج جسمانی قایل نړي ال ته وی اسرا بو اتله نو آیا دا اسری دلته کې امبیه جي موسی علی السلام سره خپل اغه روح بو یا دا خوبو اسری بو یعنی د جسم او د روح د دوار سره دا دلیل دی که کوم حالات دا قایل دي چې اس معراج تنبي اسلام صلی الله و له جسمانی شکل سره تلو روهانی ترنا ولقد ارهنا ال موسى دشپی گانا ان اسري بعبادي چې د شپې بوزه د ما بندي جانا پران هو دلتپا دي شو جا او ایمان ورو او بلاب پوجوس موسی عليه السلام سره روان دي کاپله روان دي چې کړه دیو چې مخ مخ دراب راغی الله علیہ السلام ته وک وککو دا کوونټری طرواچو او چې کوونټی دراب تهراواچوله پ کې دولهلارې جوړی شوی فذریب لم جوړهکه جوړکه دی ل رالارې پ در یاد کې وچی لا تخابو در کووه لا تخشا نه به یریږې د لاندې کولو او نه د هر کې دو نه چې پراون ته پتو چې خلکو غپې ويلاړو جا دوګرانو ایمان ډړو اد به هم پو او بلتهې کار شو چې د به اسرائ سر د پراوانیانو بالا کالیمو چون کې د د مګارانو رضول کلو یا چې سره دی سر دیله درمه اور پسې فاد به هم پراونو بنودی پس لاړو په پسسې پراو سره کار نه نو باې سته کې د ک کړی ده چې الته مثار اسلام تم لګرې اننا لمدرکون مو هجي گیر شو بالکل یاري ګيما الله ز منصر له الله پاک اوي تلار کو لګي دی پورې وطن دلته د موسی السلام دی د پوج اخیری ملګری هغه پورې وته او وګوره دا دی اخیری تن اگر ادان نشو او جګي وته دی ټول وردان نشو پدې کې وبره نور غښو او پرغون اغلغله کولې وبره روخي جاو فقچیاهم من الیم ماغشیم را ګیر کو د ویلارا دا دریاب نه اغه سوت چې دی پټکو و ادول ل او بیلاره کو فرعون په قوم لرا هیڅ یا بنی اسرائیل نواري مکه ګورا سورنې متوني پتا څه کړی یا بنی اسرائیل قد انجيناکم ای بنی اسرائیل هکینن نجات موږ در کړو تاسو دشمن تاسو پهوا عاد ناکم او دکې مونږ تا سره د طرف د تورخی نه نځل نه ععلیکمل منسته او نازلکړې او په تاسو منوسات تو رنجبینو ملځان کووممن په یباتې معه د قنااکم ور د پاکوه چې مونږ تاسو لې زږ در کړی وله تغوفیې کې د دحت نه تجا م کوي توغیان کې سري پهخوااک کې توغیان دا دی چې د هغېنا شو جرتهونه کې په خواکک د الله شکر ادا کوئ دویم ده په دخوااک کې د اغله بدل کې ادنا نه غواړی تا ته الله پاک ااعلهخوااک د کوي اته ادنا مطالبه نه کې توغیان پهې دا دی ک تی خیره کې او توغیان پهک داې الله حرام کړ تی حلال ګړی ان قومکا یا موسیٰ تا دی دینش موقام مقام دا تر آیت نمبر اٹانوے پوری فدیکی ذکر دا غزب د موسیٰ علیہ السلام پل قوم تا او ارسر سامیری تا سوزول دا تخی او دعوت د توحیدو وما آجلکا ان قومکا یا موسیٰ سورت اغراف آیت نمبر ایسو بیالی سوره اعراب ایت نمبر 142 و وعدنا موسی 30 ليله و اتممنا بعشر او دکړه مون موسی عليه السلام در دیر سس پو او پورا کوم په لس نور سره فتم ميعات ربي نه پورا شو وخت مقرب در رب دخوانه تلويش به وقال موسی لاخيه دلتا باقي واقعا ذکر کوي چې موسی عليه السلام حو عليه السلام تویت به د ماخلیفه شي او تر دعوتکار کوار هم اولای علی اثری موسی عليه السلام دا زموږه پا نه شکدم دی را روان او عجلت الیک رب لترضا مات الورو کتا الله ای زماره به تر اديشي قال او فرمایل الله و اننا قد فتن قومک من بادک یګینان امتحان کې واټولمګستا قوم پستا د راتلونه واذوالله مستامیریو گمراهه ترعبل السامیري غیلا را موسی اسلام اخوا نو کله کله ساميري پیدا شي چرته ښا کله کله بتاخو ادي خو هي ساميري به پیدا شي الله به ګډ وډایو واذوالله مستامیریو دا ساميري د اهل فرعون نو ساميري دا د فرعون د رښتدارونو د موسی اسلام په گاون کې اوسېدو انا دا دا علاقی نوم سام راو دا دا فارسوسی دون کیو سو کوئی دا دا ہندوستان یو هندو دا غوا عبادت کاؤ دا دا نوم موسا بین زفرو دا دی سامیری نوم موسا بین زفارو. او دیم چکل پیدا شو پرغان ما شمان وجلل نو دا دا پلار دا سکارو که دی زنگل تا بوتل پغار کې ورغوردو چی دی راتا وزو کون نوجنی جا با جبریل امین رات لو اللہ برا لگلو او دې ساري ميري جاده نو موسی اخپلغه ته به ولخلي کې ورکړاینه و ته کو او د وبا ک په تربیتو تربيته کو دا کوم مفسرین ذکر کوي او موسلذي رباه جبريل کافرو او موسلذي رباه فرعون مرسلو چې کوم یو موسی داغه تربيته جبريل کوله جبريل ولرات لو اګه کافرو او چې کوم موسی د فرعون په کور کې لوي دوه واذوالله مستامریو نبیلارکل دیلر سامری او الله پاک ولدا خبر ورکړو چې تاسو قوم کې د سامری پیدا شو خلک دغه ګډوډ کو موسی علی سلام راغی ډیر سخت خفاو راغی انسان سره د یو قوم د خیر خوایې فکرې غمی دید پر جڑا انګولای او غیر وانشي او هغه اخوا دي شروع کی نو دا انسان لپاره سخت خپشی موسا علیہ السلام ډیر سخت پریشان شو فرج عم موسی وا پښو موسی علیہ السلام الی قوم يخ فال قوم تا غضبانا غصو اسفا دکودا دکودا غم نا قال یا قوم لومبي قوم ته وي لومبي قوم ته متوجيشو پور په لختات کې پکو مې ورمنډکا پرورې ورمنډکا سميري پسرا ما غامفو سميري دیوځ اوس در سره مونږ بازم ورګه کا کاله <قالا> یاقوم <يا> و موساال سلام زماقومه آیا تا سر ربوا د نوکې وادهښسته نوفتتاللهلی کومل هدو آیا تاسو باند غواده وکده شوه یا تاسو غښل چې نزیل کې په تاسو غ ضب د طره په درب تاسوونه په اخلبته مو دي تاسو خلابوې زما داوا دی هغه کو توغضت چې ګوره تا سره د د کوم د زیات دا خو غنیمت دی دنا پیدا غسل سیندی دا ما ترغه یدا مون په ور سره اوس تا په ور ته زول پکار دی نو په ور سره زول نو په دې کې تینا شې جوړ کوه او مون ته یی دا دا موسی موسی په تلته کې تیری او ختیری تلته کې راغله لري نو مونږ دا خصامری زاته دی وی ما اخلفنا موعدک مون خلاف نه نکړی دا وعده دی تاسو په خپل اختیار سرا ولكننا حملنا اوزارا لیکن بوت کلی شومږ باندې دا گونا دا کالو دا قومنا فقضبنا سامیری بی دا اور تاورو لے نو فقضبنا مونگا اور تاورو غردول پاکا ذالک علق سامیری دا نگ سامیری مورو غردول نو سگورو چی نگورو فااخرج لهم عجلا نو جوڑی اکو دیل رسخی جسدن جسی والا لهو خوار اغیل را آوازو مپسرین ذکر کئی این نماکانا یدخدوریو پی دبوری ہی نو چې شرایط راوړل په کې واره د نشوا او به په خلیره ووتونه د اواز به کوله نړۍ څنګه هغه پریت دی غړی اواز وکړي دی هغه اواز کوي نو دا رنګه دی کې او شپې له با اواز کو نو دی پکالو اذا الهکم وی اله موسی فنسیا دی وی دا تاسو خذې دی او دا د موسی خذې دی فنسیا نو څیر کړي دی خپل یا پا نسید موسا نق رب تطلو کی لار ایر شوا یا نسیم موسا الانہو او موسا نق پلخ دیر شو افلا یا رون آئی دین پوئی گی چه دازخی نشی واپس کولی دیلالا جوابو اختیار نلری دیلالا زرار ندانا پی ولقد قالا لهم حارون من قبلو او دیل حارون نلی سلام مسئلہ بیان کروا نه نمان لیا لگ خلقو منلیوا او دینونو نو دلید هارون علیہ السلام خبره ولقد وقعا لهم هارون الله سوې ديته هارون علیہ السلام مساله بیان کړې و مین قبلو مقتدين اذا ما قوما وکنن فتنه کې وګرځول شويو عرب تاسو مهربان بچا دی پتبعوني زمتا بيداریو کوي او هڅيعو تا بيداریو کوي زماره طریقې ډیرو کسان یو غره تخ عبادت که موسی علیہ السلام راځي نو که به راتوي چې مگر يا باندې کو اډير وكه حرام شي دا خوري را مده کې د عبادت قالو لنبره علي دي ومخمشيو دي څخې ته عبادت کوونکی فرض جواب مطرح شي موسی علیہ السلام قال يا هارونو نو هارونو عليه السلام ته موسی علیہ السلام وای الکตะ دینه مناکول نو مناکلی وکنو مناکړو کنه اشاره په کې چرتا چې موسی علیہ غیب ده نه دی ہاں جی قالا یا ها ح... دا مسائل پک یاد او د وط... عقیده دا قالا یا هارونو په دې شی او تفسیر مولانا احمد علی الله حری رحمت الله فرمایل چې دا مولانا حسین علی الوانی سے د تفسیر طرز داری چې د دا قران د نقطو نه توحید ثابتای ښا قالا یا هارونو ما منعک اذ رایتہم ضللو هارون تا دین منکل چې کله تاول کی دی ګمراشو الا تتبعا فادا متا بدار نکولا فادا متا رکیه پروانیو کا شور او تو کا ونه ولا شورو کا شورو کا اغلی ولار دی ادب سره اوس بیا د مینې محبت سره او ته ننوي ته متا ته متا اوس خبره کې څړیا که شورور او ته متا کې او ته بیا هم ډېر د محبت خبره کې ها یبنا اما ای زما د امور بچیا دا غصه لکه کمشي عورت او موسی عليه السلام دون غصره ا دا ضرور د ګینه او اثر من ویلی تا وه تم مثلا نکولا د په گمراهی کې مبتلا شې وی او د سامری دي مشرکان کړی دي او پدې کې هارون نه څو نه پد سرا قال یابن امه او ته خپل اولاد کړي کې یا دبس د سریا سړیا قال یابن امه دی قران ته کې نه دوله ټیلی دولت یي د ګان راوړي قال وی هارون له سلام یابن امه و زمع ادم اور بچیا لا تاخذ بلهيتي ولا براسي ما مني ساده ګيري زمانہ او مر سر زمانہ باندې خلک وی کنا وی پ قرآن کې د متوم د ګيري ذکر نشته وی کی پ کې نو بیا چې موسی عليه السلام دا خپل رور د ګيري نه ولېو د ګيري خو چې ته موټي نه کمې خو نه بیني چې به بی داسې رانی سندا چې نه په موټي کې نه ولېو تر ما د موټي عمر ګیره هو کار د موټي عمر ګیره په قرآن کې رانه لا حالله یب نه عما لاته خوشببي ل حتی واللهاب راسي انې خشيتو یاریګم چې بیا بتااولو په رکته بنا بنیرائله چې تعجدی را وستا په من د بنی رالو کې ولم ترقبوب قولی او تا انتظار نهکو زماده و نه سره خبره اوکه تاسو باېوا دوغ د شوه په هرونه سرامې را منډکه نو په سامیې ورمنډه حالله په ماخ بکه ساام وسهامرییا سبهستاه دی کار تاول داسې کولو هغه به بسو ته بماللم یب سرو دیې بعدې مو په کوي چې مالی دری غ چې دی نولی دللی او د سری دلی چونکی چونکې د سامي ته ابتان به جببریل رات تلو دی جبریل سره معنو شوو هغهلهګ پخل کې رکله نه به پېجارری د بخواړو د ی تفسیر په ک دام بعضې کوي اگر یا تفسیر ل کم دی د ک مالی زلی غ چې دی نې لري چونکې ددی تخیال کو چې کله جببرله امین په کمم اس با لو او هغې به کمځ ک د خپو غښه زه باغځې را زرغونې دووشین کې کې دوه تازه کې دوه نو د ځان سره د جیبریله د س د خپو غښورې سااتلی وي نو د دا په دی کې میلاوکه د هغې پهوجبانې دا کار مالله بیا ننفس ایسته کو چې داسې کار وکه خدا تفسیر له کمزورې اصل خبره دارا مفسرین ذکر کوي قالا او دی سامری بصورتو زپوجم بصورتو به معنا د عالم تو زپوجم پاغه چې دی پی نو پویا او فقابس تو قبضه تم من اثار الرسول روام غستا لگا د نقش قدم د پیغمبر له قبضه تم فقابس تو اتباعت ما تابعداریو کا د نقش قدم نه پیغمبر ملغون تهو کا نو بیا تا نفس خاستکه نو ماغه تابعداري اوغوروله نو بس د کار می او اصل دا تفسیر دي فدي باندې د محترم علامہ محمد حسین شان نیلوی صاحب رحمت الله تعالی علی رحمتا واسعتا وافرتن کاملا اوی په تفسیر نظیر کی بهترین نیکل کړی دي فقبستو قبضتا من اثر الرسول اوی ذکر کای فقبستو اثر ها پر رسول چه ما ده جبریل ده د ده پوغ خور را غسته وی او پایی کې بلا تقدیرات اوپاک مقدرات دی پاکی بسورتو ده پوئی شم پا غستو چی دی او بل ابو مسلم ذکر کوي چه لیتا په قرآن تسریح به حاض المانا دا داکم اثر و حاپی رسول ذکر کئیو تا دی پا قرآن کمسو تسریح نشتا اگر چه علامہ جلالدین رحمت اللہ تبسیر جلالین کم ذکر وقبضت قبضتم من اثار الرسول روا میغتہ لگا دنا سي قدم د پیغمبرنا بیا میو غردول تا بيدار می پري خو دا دا کار له شيطان خيست کو وکذالک ثولت لنفسي ودارنګي خيست کو مالا نبزمادا کار موسی تر مفصح بروخا فان لك في الحياه انت تقول لا مثيل او تاسو په جون کې دا سزاي كتبو لا مثات څنګه په دې بوټو کې مې یو بوټي دی چې دا غي نن دې ټچ میناټ چې ګوته وړي غره وګورې دی مړاوی شيخه نوبات کدلم ګوته وړي بوټي ټچ میناټ ماته ګوته مړ وړي لا مثال دا چې مرز په دربانې الله او لګي او ان لک موعدا لن تخلفا او تعرف اره وخت مقرر او خلاف نشي ګوته تاسو را وانظر اودر خپلخته دا ګوره دا تاخ تیزول کړو اه مصور سلام می او اغه بی و ته اوس وځو زری زری کو درياب ته ور وغورډو حالانکه د سرونه جوړ شوی ښا لکه د دې دواریو کژو به به راځه په د پچاهرز کسا چې لکونه په والو وانظر الالهک الذی تخلق دې تد وګورا ذل ط علیہ عکیپا چې تت چتوی دلم من جوړی کوونکی تار د عبادت کو لنحرقنهم به سوځو د دیندار خلکو کار زا دې د دې دینه اعلی تکي هر نهله نوحر ریقان نهځ خه لا نور ریقان نه او خپل کورته د نکانو خلکو نهخه ده د بدوناعلات وځ د باعلات رورک او نهنو ډېر خلک د بیېاعلات کور ته بچو ته راړي غ ټویژې په اوګبانېخي او چې کورې راړی نو په خپ ور ښې تهوي راشه ورې په کې پرو ټنډانو ته را شي را سړی په ک صی دونہ بے شرما دونہ بے حیا او خو پتی چې پتی ټیلی ویژن کې پردې ټنڈانی زما دا, دا لور ولګوري زما دا, دا خور ولګوري زما دا خځه ولګوري دا مور مې ولګوري ایس پروانہ وتګ نیک د نه قانون نه ته بداسوذول و ولنو هرق نوهم مها موږ سوزو دی لرا او دا درس مرګري هو عظم داو کې کناری نه یو کې زانانا ان شاء الله پخپل کورنه کې با ټیلی او ګنده سیړي ګنده بلکل منفرد و انشاء الله خو هم را کړم ها جی دا زګور سوقال مکل درسو ډیر پکور کې درسلو ټي وي ګانه وسيارونه درس ورې دوم غالبان دا زې ورېدو او ټول مات کووي سوزولو دل ذاتښتہ اې دا قران در دوی په ټي وي ګان مات کی دل ته زناناو زران نو پرزوس پیټي اغه علی ګریم دل ته جماعت مه تا اغه زوري دي درس تمور پر نره تکبیر چې والی دی رزانہ خدا کيو او دې رواني خليفه را مدرسه کې یاره غلور ميوي چې با باڅه د پختو ډرامې نه مونچا کوي ترې نه شوټي بي راته راوړه دا پر دې ټندان پکې ګورو ادي و تخلیچنګ کې بیت نه دلا لا نو هرقنهو ثم لننسفنهو ته تاسو کوونه بسړي سګي لوي چې خپل لور خور د بهایته اه هغه فکر وسرني دی یو مې بهایا کیږي او کلو یې راوال بلچا کر دینو بلچا کرے مپري را هره موږ مجبورا دی لیویژن وروړي له نه هرقنه دما سیت آلات خرص نکوي سو زوا له نه هرقنه موږ به سو زو دی لرا ثم لننث پنو بوت دیو مونته چورما چورمه کماټه کا اور ابراهيم السلام بوتان مات کړو موسی عليه السلام دا بوت اوس زوا دا نه چې ځان سره ملګری مو او ته لګيای بوتان خرته واستام مشران بوت پیروشنو تا مشران بوتشکنو او تا د خپل مشران تعریف پری خوونو لانه هرق انه ها مها مون بوسو دلرا او بیا بوونو لوز دره په دریاب کې پونوس تو سرا انما الہکم الله دا تا تخت دی دا ستا تخت نه دی انما الہکم الله ستا الہ ستا معبود الله دی الزی لا الہ الا هو چنیش تب اللہ جت دانا الله نبلسوک و سع کل شین او پراہ دے رسیدلی حریو سیستا پاید بار دا سرا کذالک نقصو علیک من انبائی ما قد سبق دارنگی مونگ بیانو تاتا بیر سلام دارنگی مون تاتا بیانو من انبائی دا حالات آغنا قد سبقا چ مخک تیر شوې دي اے نبي محترم صلى الله عليه وسلم مونږ غواړ تاعلم دا سی بیان وو او کذالک علیکا رب د مخک تر سر سره یې سر مخک د موسی علی سلام معجزات ذکر شو اے نبي علی سلام چې څنګه می موسی ته معجزات ورکړي وو نو دارنګی تعال معجزات در کوم اے موسی علی سلام هغه تعالم د معجزات در کوم وَقَدْ آنا کا میلهدوننا ذیکهقد آاطنا کا او درکی موږتاته د خپل طرفنا ذیکرن یا دا شو موږ تاله او دارنې موږتاته مجزات در کووه کذ نهوعل کا من با معقد سبکه کاذلی کا نهخصولی رب دما سبه سرهدارئ۔ اے نبیرے سلام او چې څنګه موږ موسی علیہ السلام ته معجزات ورکړي دي دارنګه موږ تعلم معجزات درکو عارفې رومي ذکر کيه اے رسولي ما تجادو نستي صادقي هم فرکه موسی استي اے موږ پیغمبره پتا جادو ناب بلکې ترشتونه پیغمبري او تم د موسی علیہ السلام یو مسلک یو مشرب واله څنګه چې موسی علیہ السلام ته حسوا ورکلی شوی نو دا قران تاره पारा د موسی سلام د کونټه پشان دی دا به د کفر غون ماران خړپ کی حزت قران مرترا هم چو آتا حزت قران مرترا هم چو آتا کفر هارا درکشد چو اجدا دا قران مده کفر غون دې دها غانی دا تیر کی اے نبی رسلام اگر مونږه تعالم معجزات درکو و من ارزا نو چا چ مخ واړو د دینه لو یاو ملقیاممتې وزهی کان بار کی به د پررض د قیمت وزرا بوج حاللی دینا وییوه په کې حې شي اونا کاره بهی پرده چمتدي له بوج په مرض ک پک بهوالی پهشپلی کې او را جاوږ مجر موږ مجرمان په دغه ه زور کا اتخاپتونا بینهم خص خص بکئی بخپل میں انسکے اوائی با وغنی تیر کڑی تاسو مگر لسرزیں ناہنو اعلمو بما ادل تا خیال کوي دا دی بخپل میں خبرې کوي کئی پس بس بکئی ہوئی با تاسو دنیا کے سیب لسرز تیر کڑی نو اللہوی ناہنو اعلمو بما یقولون ناہنو اعلمو منگا خپوئی گو پا غسجی دیئے وائی اذ یقولو امثلوهم چکلا وای ورکه ساند دینه تاسو وهنه تیر کړي مگر یورش اپویا خلکو یورش تیار کړي اغه نور وی لث رضی عام مشرکان به ډیر د هیبت د وژنه لث رضی زیادې اغلوی مشرکان به ډیر هیبت د وژنه یورش زیادې ویسالو نک عن الجبال ویسالو نک دلت طالب المانه نقطه په قران کریم کې بلاشی پری یسالو يسألونك عن دلقرنين يسألونك ماذا ينفقون يسألونك عن المحیر يسألونك ماذا ينفقون هولتا و سرواو نشتا دلتا و سرواو راغلی و پسرین ذکر کیا اصل که دلتا دعواو عبارت دی دا ان شرطیا مقدرانا نورو زیونو که تپوسونه نشوی ده او دلتا تقوس نای شوی که چرتدی تقوسو کی بباره دا غرونو کی جو غرونو بس کی که امت راوان ده دا تا دی کړي نو اغه نور تا پوسونه کړي وو نو البته و سره واو نه دی ذکر یسالو نکا ا یسالو نکا عن المحی یسالو نکا ماذا ينفقون تا پوسونه شی وو دا تا پوسنه شوي نو داو دلته کې د ان شرطیه مقدره ناغې په ځای ذکر کړي کچاری تا کیستانا په بارادا غرنو کې فقل تورته وایا ينصفه ربي نصپا بلووز د لرم زما پلوزهو سره دا غونه ووالوي پری بدي دااز مکه میدان خویا نه به وې ک خقطوالی او نه ډیرره په د به روانانی دا خلک په بر نه کوونکی پسې لا ی وجهله نه کګلی جا غې لرم وخه شااعیل او چ بشي اوازونه دا دمهروبان باچانه په لا تسممو تسمو به نورې مګر کشاره. هغه اوواز ب لږ لک تورې نور اوواونه بنی صرف اکشار بهئ یو معدن په دغه ځ پیدا بنیشي ووررکلی شفاهته مگر اغا چاته کې جازتو کو غلهمهروبانبات چا وورله هو قولا او خوشالی د زنپنا کې الله پوهږې پهته چې مرکري د خلکو او اغا چې روستوری د خلکو والله یحي تونه۔ او دوی احات نشی کوله پہلمد الله سره وانا تل اجول الحی القیوم اج دبتهونه اجون دي ذات ته نظام چلونک دي او نو امید به زهار خیر نا اسوت چوت غړې دي ظلم او مې عمل من الصالحات چا چ عمل کو د نیکو کارونو نا پدا تعال کی دي ایمان والا رې نبا ریگی د ظلم نو نه د کمی او ترغیب ال قران وکهذکه انزلنا اوقرآن عربیا داې مونږ ندلکې دا قآو عرب تفا بیان والله پهصوررف او قسم قسمما بیان کويمون په دی کې عذابونه د د پاه چې دا خلک یرو کېید لا نه او یخ لههم ذ کاب یا پیدا کېدي لر یاد دا شو په تعال الله ملکول ح نوچددي الله چې بعدشا حکو ولا تجل بالقرآ ادب ذکر کئ چې قران به نازلې دو نبی اسلام بزرګروي ولا تاجل بالقرانه تا دي مکوه په قران سره مخکید پورا کيه دو تعالی د وحی را غینا زر زر مو آیا او سوال کوا چې ربي زدنی علما رب زیاد کمال ال علما نو پیغمبر د علم ډیروالي ته محتاج دي تم د علم د ډیروالي دواګانې کوا ولقد احدنا ال ادمه مینې قبلو او یقینا حکم کړو موږ آدم عليه السلام ته مسکه دینا فنسیا او بھول غيا پر وير روزه نماتي يغا فنسيا نو يېر شو د آدم عليه السلام نا ولم نجد له او نو مونږ دې مون اغلره قص کولا چې کلو موږ ملائکه او سجدو کې آدم عليه السلام ته سجدو کدي مگر ابليس نو کا انکار وک فقلنا نو موږ يادمل سلاما اناع عول لکه دا ستا دشمنې ساهبيبي دوچمنې او نباې تاس لره د جنت نه په تش قا په تلیب بشه ان لکه الله تجو افیا یکنن بهاصل لره نه به وږې کېږې پهې ځ کې والله تاه نه کېږي نبت تې کېږ نه موګر م کېږي په اووس ل شانو نوواوردي د رشیطانشیطان یا آدم هل <الأضلوكا> اذللك ايا نعمتا ترسيون د هميشوالي او د باچات نه বজريږي فاكلا دوارته نو خورا پبدت لهما سواتوما نو كارجو دي دواروتا سواتوما اورتون د دوي او شو روج دي چ پاڼه لګولې پزان چې پورې کولې پدان د پانو د جنتنا وا اسوا ادمو دي د ک خلق خطا کی خا وا اسوا او آدم نافرمانيو کا وا حسوا ادمه فشکل د خلاف کې واقعیا شو ادم عیسیان ثثوی ورکه مونږ د عیسیان په مانا پوشو مونږ با ادم السلام د ګناه نه منسوب کوو عیسیان معنی د مخالفت د یو امر دا عیسیان معنی سره مخالفت د یو کارو نو که فقت او که فائر سری نو که فقت نو بیا جورم دی که فائر سرهین پهیر سره بیا جورم نه دی دا عیسیان څه معنی ده مخالفت د امر که قصدنیو که نسیاںنوی نو که قصدن نو بیا خو جورم دی او که نسیاںنې ک په ایرې نو بیا ها نو دا آدم علی سلام نه هدا عیڅان چې و دا عیڅان خواکیا شو خدا په ایرو ک په قصدنو نو لہذا ګنا شو ګنا خو نه شو په دی وجہ مفسرین ذکر کوي ادم علی سلام ته عاصی ویل راسو یذ یسیان کول دا تی خبر نه دا نو موږ څه کمانه کو وا اسوا ادمو وشکل د خلاف کې واقعیا شو ادم علی سلام دخل رب زکه احادیث کې مراد نبی اسلام فرمایو رفعا عن امتی الخطا والنسیان تفسیر رازی پدی ذکر کا تفسیر کبیر کې امام رازی رحمۃ اللہ علیہ پدی ذکر کوي چې عیسیان په معنا د خلاف اوله مرقات کی ملال قاری احمد نے ذکر کئ الانبیاء و معصومون قبل النبوۃ و بعد النبوۃ عن الكبائر و الصغائر وعصا ادم ربو فغوا مرتا عنا رسیدو ثم اجتابه ربو به ورکو دل ربدد رجود رحمتو کفض و هداو دل ہدایتو کمضبطک اللہیت اللہ شریذین او طول باذستا سنا لباد ان د پارا د باغی دشمنان دی فیم ما یات انکم کراشی تاسو ته د ما طرف نه هدایت چا تابدار یو کا د ما د هدایت فلا یذیلوا دی مبلار نشي ولا یشقا بذبختب نشي ومن اعرض عن ذکری ترغیب ال القران فقران ان خلاف ذکر کوي کچا د قران مخ په دنیا کې واړولو نو الله فرمایي دنیا کې مصیبت او آخرت کې مصیبت زکه قران کریم خو الله تعالی لګلې دي دا پارا دې سره بتاس لو دې له پسینو کې زیاور کوي دې سره محبت کوي او دا بر اخله دا بل ولې ادي الفاظ بس دی ترجمہ دا کوي ادي حروف بس هي کوي ادي ترجمه بس دا کوي دا بنور خلق ته اي او کچا دا قران نه مخواړو لو ګرداني تینو کا نو الله دې مبارکي فرمایي او من ارذان ذکری چا جه ارادو کو ان ذکري زماد قران نا زماد قران مخوالو و من اعرض عن ذكري فان له معيشه تندنکا يكينن و بعد ذا فارجون تنگو الوي چا در قران مخوالو دلبا جون تنگما جون کي بپريشان جون کي سرگردانا ومن آارذا انزی کې چاجی قآله مخواړو پهنا لو مع ش تنظون کا یکننوي بعد د